Ummetu, a mi smo sastavni dio ummeta, mi imamo mnogo razloga da budemo optimisti. Vi kad uporedite naše stanje, sad, sa stanjem Božeg poslanika se ratu, se ram, u bitci na Uhudu, u bitci na Hendeku, mi smo danas možda da kažemo deset puta u boljoj poziciji. A opet vidite ljude kako širi pesimizam Jednostavno, kao da u ummetu nema nikakvog hajra, a nije tako. Vi pogledajte samo 20 godina od rata u Bosni koliko je se stvari popravilo i koliko je stvari se poboljšalo kada u pitanju odnos muslimana prema islamu. Odnos ljudi prema vjeri, odnos ljudi prema namazu, odnos žena prema hijabu, odnos ljudi prema gradnji džamija, odnos ljudi prema odlasku na hađu. I tako dalje. Znači, mnogo, mnogo je faktora koji ukazuju da u ummetu ima hajra. Pazite, ima negativnosti i ne treba to mnogo dokazivati. Ali ima hajra. U katru su za jednu noć sakupili 50 miliona eura kao pomoć Halepu. To je 100 miliona maraka. Braću, maja draga, taj metak treba dat neko. Opet su ga dali muslimani. Treba se od unjaluka odvojiti. Pa u umetu ima hajra. A sva kako stanje treba da bude bolje i ne treba da budemo zadovoljni. Ali kažem, treba optimistično gledati na stvari. Allahu poslani kada je bila bitka na hendeku, nećemo mi govoriti o biti na hendeku, ali došli su saveznici, oko 10.000 ljudi je došlo iz pravca Mekke a Medinu možete zamisliti kao slovo U, pa jedan dio znači, gdje se moglo konjancom direktno ući na Juriš u Medinu, muslimani su iskopali hendek da bi spriječili ulazak vojske u Medinu. I za leđa muslimana su bili židovi, pa kada su došli saveznici da opkoli napadnu Medinu i židovi su prekršili ugovor, pa su muslimani bili u sendviču. Kaže Allah djelšanu, oblegate qilub alhanajir, kada su vaša srca došla skroz do grkljana i počeli steo Allahu sa šta mislit više. Tada licemjeri koji ih ima svugdje i u svakom vremenu kad je bilo za vrijeme poslanika ima i danas mnogo više Dolazi nas na gostupa i nas na go pa kažu Muhammed alejselam namo bečaje Kule i gradove, mi ne možemo u nužni kotiš. Tako su rekli. Allahu poslanić kada su kopali hendek, zovni su ga, kažu Allahu poslanić ima jedna velika pećina, ne možemo je mi nikako razbiti u to vrijeme se kompalo, kopalo ručno. Pa Allahu poslanić sišao u hendek, uzeo je kramp pa je uzviknuo Bismillah Allahu Akbar U tim teškim momentima kad ljudi nisu bukvalno mogli otići u nužnik, nisu bili sigurni, kaže Allahu Poslanik, dati su mi ključevi Šama. Pa drugi put udario krampom i otkinuo trećinu opet pećine i kaže, Bismillah Allahu Akbar, dati su mi ključevi Perzije. Tu znate šta, ka, znate šta znači u to vrijeme reći dati su mi ključevi Perzije? To je bila tada najveća vele sila na planeti. Danas kod da neko rekni u intimik dati su mi ključevi Ameriki, dati su mi ključevi Rusiji. Lici kaže, "Ovaj nama obećaj Rusiju, obećaj nam Sham", obećaj nam u treći put kad ljudi kaže, "Dati su mi ključevi Jemena." Jo nama obećaj Jemen, Sham, obećaj nam Perziju, mi u WC ne možemo otići. Ali braćo moja draga, desilo se ono što je Allahu poslanik nagovestio. Pa bez obzira koliko je teško stanje, muslimani treba da optimistično gledaju na situaciju. Svakako, Allah Đeršanu je taj koji je garantovao da će ova vjera trijumfovati. Samo je pitanje ko će biti u toj kompoziciji, ko će ući. Kompozicija je davno krenula, zahuktala se. Sada je pitanje da mi biti tu da se popnijemo na, na voz ili će voz pored nas proći. Kaže Allah dželešanu, dune en yutfi nur Allah bi'afwahihim, ve yab'a Allah illa yutimma nuruhu walau karihal kafirun." Oni želi da ustima svojim utrnu Allahovo svjetlo, a Allah to ne prihvata. Allah to odbija. Njegovo svjetlo će goriti makar to ne bilo po volji nevjernici. Braćo moja imamo gospodara zemlji i nebesa, a volio sam ako ste bili onu noć u Skenderiji, kada je Šeji Safet govorio o veličini uzvišenog Allaha Đalešanuhu. Pa onaj insan koji svati veličinu Allaha Đalešanuhu i ima jeqin i ubjeđenje da je Allahov govor istina, završena stvar. Allaha Đalešanuhu je da će njegovo svjetlo sijati. Samo je pitanje gdje smo mi u svemu tomi? A vjera, vraću moja draga, će svakako uspjeti. Svakako mi živimo u jednom vremenu teškom kada vidimo da mediji pokušavaju i mnogo truda i mnogo novca ulažu da islam ovu plemenitu, savršenu, potpunu, lijepu, milostivu vjeru prikažu najgorim svjetlu. I oni su dijelimično i uspjeli, a nerijedko im, im i muslimani pomažemo u tome. Ja imam porijedko priliku odem gore u Evropu, Kole muslimani da su samo svojim primjerom pokazali pravi islam, pola evropljana bi do sad primilo islam. Ti gore kad dođeš u Dansku, u Švedsku, u Njemačku, dođeš u supermarkete kojeg drži muslimani, odma znaš da je muslimanski. Ne trebaš pitat, ne trebaš čitat ništa. Ako je sve razbacano, ako je prljavo, ako je prašnjavo, ako su pomiješani tamo tikve i repa i, i začini i sve na jednoj kamari roviš sebi, to je znači muslimanije drži. I tu ti dođe danac, dođeš vabo, dođeš vijek primi islam. Nema teorije paš. Pa znači i mi smo djelimično svojim ponašanjem stali indirektno na stranu onih koji islam predstavljaju na najgori način. Ali opet, braću moja draga, u svemu tome islam će triumfovati. Jedno je islam, a drugo je praksa muslimana. Dobro, imamo jednu stvar veoma interesantna to je kako razumijeti činjenicu da je Allah Đelšanu obećao pobjedu ummetu, da je pobjedu obećao određenim poslanicima, a neki poslaniv su bijeni. Vi znate kakvi ima predaja koliko su dnevno židovi znali samo ubiti poslanika kroz historiju? Čak se navodi neke predaje po 300 poslanika na jedan dan da ubiju. Allah dželal kaže inna lanansuru rusulena walladina amanu fi lhayati dunya wa yom yaqumul ashad ni che i naši poslanici će pobjediti još na dunjaluku pa kako onda ja želim da dođemo do jedni jedne, jedne tački a to je šta je tu u osnovi pobjeda šta je to uspjeh Allah dželal šanu kaže mi ćemo pomoći naše poslanike imate poslanika ubijen Pa kako to? Allah rekao da će ga pomoći, a on s druge strane ubijen. Problem je, braćo moja draga, u našoj percepciji kako mi shvatamo šta je to pobjeda, kako mi shvatamo šta je uspjeh, kako mi shvatamo šta je triumf. Allahom poslaniku, ali i salatu wasalam, došla su plemena i kažu, Allaho poslanit mi bi da nam pošaljiš nekoga ko će nas podučavati vjeri. Allahoposlanik poslao 70 najučenih asaba u to vrijeme koji su bili prozvani El-Purra učači, pobužnjaci. Oni su samo bili Halika, Kur'an i to je to. Ovi što su došli, prevarili su Allahoposlanika pa kada su otišli od Medine napravili su zasjed tim karijama i sve ih pobili. Jedan od njih je bio Amidja Enesa radijallahu ta' ranu i Enes prenesu i tu predaju Kaže pa kada je tog njegovog amiđu ubijao taj njegov katil, probao ga je kopljem s leđa tako da mu je probilo koplje znači prsa i on je vidio to svoje koplje. Pa se okrenuo ubici i kaže wa kaaba, tako mi gospodara, ja ja sam pobjedio. Subhanallah. Ubijen, mrtav, pobjedio. To je ispravno satanje pobjede. To je ispravno satanje triumfa. Pobjeda i triumf je da ti ovaj svoj život koji ćeš svakako završiti. Nu, Ali i Selam živi u 1950 godini, opet umru. Musa, Ali i Selam imao pravo da odabiri, hoćeš umrijeti ili nećeš umrijeti. Ali opet kažeš, šta poslije toga? Opet kaže smrt. Pa znači mi ćemo svakako svi umrijeti, ali je najveći uspjeh da čovjek završi A on na pravom putu, kao što kaže šeha Albani, nama Allah Žilšanu, nije naredio da dođemo do cilja. Nama je naredio da idemo pravim putem. A koga će Allah počasti da dođi do cilja? Ko će na putu do cilja preseliti? To nije u našim rukama. Pa tako treba, braćo moja draga, gledati hal ummeta. Ne treba, da pazite, ne velja porediti, ali pogledajte sad ove velike svjetske timove. Njemačka Liga, švedska, Španska Liga, Englejska Liga, najbolji timovi izgubi jednu, dva put, tri put, ali na kraju opet osvoji ligu. Pa i nama muslimanima se može desiti da u datu momentu doživimo poraz ovdje ili ondje, ali generalno naša je liga. Svjetska liga i naša, islamska. Islam će sigurno triumfovati. I zato je neispravno, braću moja draga, zbog određenog momenta, zbog određenog dešavanja, napraviti toliku glamažu. Treba gdje god muslimani su zbog jedni mahrame oprimali vojsku. I ako muslimani mogu da odbrani, to im je obaveza. Ali ne treba gubiti, braću moja draga, duh. Ne treba, znači, pesimistično gledati na hal i stanje ummeta, onda ne treba izuzimati samo jednu epohu. Ummet je, braću moja draga, 1400 godina. Ummet je veoma velik. Pa tu ako se desi na jednom mjestu nešto, hajde da kajemo, što ne volimo, na drugim mjestima. Ja znam da ima ljudi koji se ježe a šta ću im ja, ne uče, nek čitaju, nek se obrazuju, kad se spomini turska Vi pogledajte danas, ko hoće, da pogleda u zadnjih deset godina koliko je u Turskoj otvoreno škola Kur'ana, koliko univerziteta, koliko je fakulteta. Braću moja, to je uspjeh ummeta. Ali mi, znači, nekad samo jednostavno uzmemo lijevak i kroz onaj lijevak kvako ga okrenimo naopako i gledamo samo u jednu tačku. Mi lijevak trebamo okren pa gledati u cijeli ummet. Jeste vidjeli... Ljudi govori, u zadnjih 30-40 godina, bilo je godina ljudi dođu na hađu, svi ljudi što su na hađu ovako okruži oko Keabe. Danas dolaze milijoni ljudi na hađu. Kolika je volja ljudi da dođu na hađu? To je pokazatel njihove pokornosti Allahu Đelešanom. Pa se muslimane, ilhamdulillah, mogu odazvati hađu. Pogledajte kad je Ramazan, džamije po cijeloj planeti ne mogu primiti klanjače. Pogledajte kad je džuma, pogledajte kad je bajram, pogledajte kad je kurban. Te o to neko prihvatiti ili ne, ali sve su to pokazatelji da se ljudi vraćaju islamu. Pa znači, ne smimo sebi dozvoliti, braćo moja draga, da zbog određenog dešavanja u datom momentu posustamo, da počnemo pesimistično gledati na stvari. Čak sed el kutub Rahmetullahi aleihi. Isto imate muslimana koji kad kažeš da sejid kutub, Rahmetullahi aleihi, lakše mu je progutat nek da si šeitanu, rekao Rahmetullahi aleihi. Tako kad šeitan nekog zajaši, sejid kutub dao život za islam. Čovjek bio mislilac i u svojim knjigama ima stvari na koje ukazala ulema. Ali čovjek dao život za islam. Imate ljudi koji kad kažeš sejid kutub i rekneš još usto, Rahmetullahi aleihi, Allah mu se smilo vo, Odmah u tri dlake niknu, odjednom sjede. A čitav život samo sjedi na internetu i piše nije se pomakeo za islam, ali je spreman da kritikuje nekoga koji je dao život za islam. Pa Sejder Kutub kaže u svom poznatom tefsiru, kaže koliko je ljudi koje je Allah uzdigao tek nakon njihove pogibije. Subhanallah ilalim. Kaže to je pobjeda, to je uspjeh. Jer je tebi cilj da dostaviš ljudima istinu. Slušao sam jednog velikog šeha. Kaže, danas nema zastupljenijeg Alima na planeti. Znate koji je najzastupljeniji Alima na planeti danas? Po internetu, po knjigama, po preuzimanju iz njegove literature, po citatima, po prevođenju. Znate ko je najzastupljeniji danas alim na planeti? Ibnu Te ime. Subhanallah. Kad je umro Ibnu Te ime? Prije sedamstotina godina. A danas najaktuelniji učenjak na planeti. Allah umro u zatvoru, ali ga Allah nakon 700 godina uzdikuo. To je pobjeda. To je pobjeda. Pa ne treba, braću moja draga, skučeno gledati na stvari kada je u pitanju znači, umet. Umet je nešto mnogo širi. Vremenska epoha, braću moja draga, nije dan. Vrijeme se gleda 100 godina unazad na toga, ka brachu draga i kada vidimo da određen dio ummeta prolazi kroz patnju prvo mi treba da se suosjećamo treba da pomognemo i vjerski to nam je obaveza vjerska a i moralna ali isto tako treba da znamo da je Allahu sunnet na zemlji da će robove iskušavati šta je trebao Allahu poslanik da kaže kada su ga na Uhudu falilo je da kada bude ubijen Božji poslanik na više mjesta ranjen na Uhudu. A sahaba branili ga svojim tijelima. Šta je treba poslanik reći? Ja, Rab, šta je ovo? Ovo malo falo da ne poginim. Ja poslanik. Slomljen mu zub. Glava razbijena. Pa znači, braću moja draga, Allah Žiršanu kaže elif la mim ahasiba nason jutra koji je kuulu amanna vahum la juftanun misliju ljudi da je dovolj, ne znam da reklu, i da neće biti iskušani. Pa mora biti iskušenje, ali s druge strane imamo vjerovost na radiju za Boži i poslani kaže, kada Allah žele še nekom želi hajr, da mu da, iskuša, da iskušan budi. Pa tako treba široko gledati na dešavanja. Iako ja znam da ima bolesni ljudi i oni samo vide onu jednu crnu tačku i to je to pa oni ovakav govor doživljavaju da je to ostavljanje braće u Siriji za postavljanje Halepa i tako dalje, što je svakako neispravo. Nakon toga, braćo moje draga, šta mi možemo uraditi na pitanju umeta, Imamo dvije stvari. Prva stvar, šta možemo izbjeći? Znači, miako želimo uspje. Mi prvo moža moramo na nivou umjeta eliminisati sve što usporava dolazak Allahovi pomoći. Prvo to moramo uraditi. Da dođemo na pozitivnu nulu, da radimo u leru i tek tada možemo krenuti. Mi idemo u rikverc. Vidite nas ovdje koliko nas ima u džami, fala Allahu, ali koliko je ovo procentalno od Pa neko dođe, dobro, loše nam je. Dobro, loše nam je. Ashabi, najbolja generacija. Imate vjerodostojne hadise da Allah uposlanik je kazao doći će vrijeme kada će ljudi krenuti u borbu. Pa će im biti rečeno ima li neko među vama, među vojskom, jedan samo da je vidio ashaba jednog. Samo ga vidio. Kažu ima jedan vidio jednog ashaba. kaže pa će zbog toga dobiti pobjedu. Toliko je velika generacija ashaba da će biti znači vrijeme kad će ljudi krenuti u borbu, pa im neko kaže ima li među vama samo jedan koji je jednog ashaba, kaže imamo jednog takvog, kaže zbog toga ćete pobijeti. Pa će doći drugo vrijeme, pa će kazati ima li među vama neko koji je vidio nekog koji je vidio ashave, imamo takvog jednog samo, kaže zbog toga ćete pobijeti. Ti ashabi kada su jednu samo prekršili naredbu Božijeg poslanika na uhudu ubijeno 70 ashaba. Izgubljena bitka, Boži postani kranjen zbog jedne naredbe. A pogledajte koliko mi danas u Sarajevu imamo kršenje naredbi. Koliko bošnjaka ne klanja. Koliko je alkohola, koliko je bluda, koliko je prostituciji, koliko je kamate, koliko je mita, koliko je kocke, koliko je sihra, koliko je stvari možemo nabrajati koliko hoćete. I onda... Ljudi se čude kao, što nam je ovako? Prvo da vidimo gdje smo mi. Allaho posljednji kaže u vredoslovnom Adisu, navodjeći primjer jednog društva, mi vraću, moja draga, ne možemo se izuziti, e, evo, mi smo ovdje i završeno. Ne. Boži posljednji kaže primjer ljudi koji se predržavaju islama i ne predržavaju je primjer lađi. Pa su, kaže, jedni ljudi na palubi jedni pod palubom. Pa ovi pod palubom kad im treba vode za abdest ili za nešto odu u gore i dohvate vode iz mora. Pa im tako vremenom dosadilo da one gore uznemiravaju pa jedan od njih kaže njima šta velite da mi dole sebi proklucamo rupu pa dole imamo pi, odvrnemo, zavrnemo kada nam treba vode da one gore ne uznemiravamo. Šta je rekao Boži postani? Kaže za onima gore, oni gore jadnici ni krivi ni dužni, ovi dole hoće da kopaju rupu. Kaže on ima gore, ako ih puste da prokopaju rupu svi će se utušiti. Ako ih kaže sprijeći, svi će se spasiti. Jadni, oni goreni, krivi, ni duže, to grabite kad on god treba vodi. Ne, ne, ovi dole sad kopaju rupu. Pa mi imamo ljude koji nam kopaju rupu u islamu, kopaju rupu u društvu, kopaju rupu koja vodi ka Allahovoj srđbi. Ako mi ne pokušamo začepiti tu rupu, odtuda može doći svakakav azab. I kad dođu, kad spadaju čuskije, kad dođu poplave, kad dođu skakavci, kad dođu svašta nešto, neće on reći, eh, ovo je Pezićeva kuća, poplava nek ide okolo. Pezićeva ode prva. Pa smo mi dio umeta. Pa ne možemo znači na tom putu, ha, evo mi Lamdla klanjamo, postimo, idemo na hađ i to je to. ne. Mi smo komplet, mi smo znači, jednostavno zajedno sa našim društvom i u pozitivnom negativnom smislu. Zato vraćamo, draga, mora da znamo i u ovom kontekstu da Allahu Đelešanhu ništa ne znači nikakva zemlja, već na njoj njemu znači vjernici i oni koji praktikuju vjeru. Pa najveći nam je primjer, a imamo primjera i drugih, primjer muslimana koji su živjeli u Španiji 800 godina, gore, gore razvili civilizaciju i danas imate njihove dvorce, imate i džamije koje su pretvorene u crkve, ali nema muslimana. Zašto? Ostavili vjeru i Allah i prepustio dunjaluku. Snalazite se, pa se nisu uspili snaći. Pa znači ne treba da neko po... E, mi smo u Sarajevu, Sarajevo to je... Tu. Sarajevo je to. šeher Sarajevo, tu su džamije, tu su šehidi, tu je... Sve to okej. Okay. Ali, braćo, to kod Allaha ne znači ništa. Osim ako tu ima ezana, ako ima namaza, ako ima hijab, ako ima vjernika koji... Obožavaju Allahđe ili Znate podatak i ne treba sada ja vama navodim da je 1660. godine u Beogradu bilo 217 džamija, danas imate jednu. I ta jedna može primiti 50 tlanjača. Če su džamiji? Nemaju izgrađene na njima parkovi, izgrađene bolnice i tako dalje. Nestalo sve. Pa ako hoćemo da pokušavamo šta možemo uraditi, da vidimo prvo šta spriječava... Nakon toga da vidimo što možemo mi uraditi. Prva stvar, braću moja draga, što možemo mi uraditi jeste da počinimo od sebe. To je najbolje što možemo uraditi. Nažalost, danas ja sam o tom i govorio baš na ovoj stolci. Imate ljudi, za sve ima rješenje. I za svjetske krize, i za Turke, i za Bosance, i za islamsku zajednicu, i za političare, i za Bakira, sve, ali nema rješenje za sebe. Ne može ustati na Saba, ne može ostati drinu nikak. Ne može kaj meni to, to je između mene, je Allah što ja pušim, što ja ne mogu ostati drinu. Bravo, aplauz. Rješajš velika pitanja, ne mraš svoje pitanje riješiti. Djeca ne klanje, ne znaju učit u Koranu. I tako dalje, kamion drugih stvari, ali ka ja imam, ja imam, kaže, uzr. Ja imam opravdanje. Oni tamo nemaju imaju opravdanje. Samo ja jedini imam opravdanje. Pa vraću, moja draga, rješenje je početi od sebe. Zato ćete Allah pitat. Inna Allahe la yugajiru mabi qaumin. Hata yugajiru mabijan fusim. Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok oni sebe ne promijenu. Nije rekao dok promijenu nekog drugog, dok sebe promijenu. A mi bi mijenjali sve, normalno to je lakši. Lakši je mijenjati Erdogana, Tursku, mijenjati Arabiju, mijenjati Katar, Kuwait, mijenjati Bosance, ali sam nemoj mene da se ja mijenjam. Pa moramo, graću moja draga, početi, to je teško. I mijenjati sebe i najteži. Ali moramo početi sa nuli. To je ta prva cigla, prvi kamin u velikoj građevini ummeta da počinjemo od sebe. Nakon toga da se maksimalno potrudimo da mi ispravno vjerujemo i da tako vjerovanje što više širimo. Braćo moja draga, danas kad bi vidjeli ummet, Ja znam da ima ljudi koji govori kako o tome ne treba pričat i ne treba tu toliko neke stvari forsirat, ali treba da samo spominjemo činično stanje. Pa mi kad imamo rat protiv zajedničkog neprijatelja, svakako da neke naše unutarnje stvari trebamo zapostaviti. Ko što kada je bilo između Moavije i Alije, kad je bio sukop, pa tamo ovi neki nevjernici tog vremena čuli, veli muslimani se podijeli, idemo mi sad napast da iskoristimo. Pa oni pošalju jednog izaslanika, kaže, Paša, ovo su naši problemi, ali krenite li danas mi zajedno na vas idemo? Pa znači, mi znači, u datom momentu treba da budemo zajedno, ali to muslimansko od Kijiva, braću moja draga, je šareno, šareno, šareno, negdje i crno. Ja sam gledao svojim očima, vi ste gledali. Da ljudi u jednom Maroku, gdje je, gdje je može se kazati jedna koljevka velikog ilma, ljudi ne znaju i nabrojat pita sahaba, nabrojat. Halo, nije znači godinu rođenja, ne, ne zna ime. Gledao sam svojim očima u Egiptu, čovjek pita ljude da prouče fatihu, ne znaju ljudi fatih je proučiti. Pita koliko ima rekiata, bajram, namaz, ljudi ne znaju. Najosnovnija pita, to je umet. S jednije strane, imamo s druge strane koliko umetu imate ljudi koji tavafi oko Kaburuva. Ljudi čine širk, Allahu Đelešanhu. Ljudi se vezuju za zvijezde, za horoskope, za kašike, za ne znam nijako je šitanluke i takav ummet hoće pomoć od Allahu Đelešanhu, boji se mačke crne koja priđe preko puta, pljuje po sebi, po šofršajbi, po svim o, prozorima ko ima oko sebe, prošla mačka preko puta. Ja, rab, kaže taj dan ako ne poginem, živ ću još 80 godina. Taj dan ne perim, taj dan ne ušivam, taj dan ovako, rekao mi je horoskop to i to, salivim mi stravu. Uh, i to je hal umeta. Ljudi činijed ovu međitu na kojem ima dva kubika zemlji. Ja rab da taj mejit mora pomoći sebi, pomogu obdje nema tijem zemlji, makar eto međit sam, ne zemlji, nek mi malo puši, nek mi razgala. Ljudi ga zatrpali u zemlji, onda neko dođe, toliko svoj mozak baci u korpu za smeće i on dođe kod kabura i dovi tu me je tu kaže eto ti si bio dobar pa da ti nešto tam kod Allaha nam sredi ja rab treba filozofija velika da sm, da skontaš čovjek mrtav gotovo bol završeno prekinuta dijela. ne radi srce nema mozga završeno Jok. da ti kuca ide tu razumiš? ja znam ja sam slušao svojim ušima čovjek koji kaže ja i moj otac smo kaže pravili turbe I kaže, kad smo ga pravili, nismo cijelo vrijeme smili okrenuti liđa kaboru. Pa smo ga izgradili, pa smo nabacivali maltu na ogledalo mistrija i vako bacaš nazav. Ja, slušu, ja, slušu, nije to nije to predaja neka izmišljenja, apokritni hadis. Ne smiji kaboru okrenuti liđa. Naogledalo se nabacuju. Ljudi, šta je to? Da se tako bojimo Allaha Đelešanu kad treba kamat čint kad treba uči u kladioncu, kad treba kad mu ezin zove pa da mu se ne odazovemo i tako dalje. Pa u umetu treba početi i ovdesnuli. Oke, okay, ona kojoj alhamdulillah naučio ispravno alhamdulillah, ali imate mnogo mnogo ljudi koji trebaju vjerujte jedan dobar format svog imanskog hardiska. I to je hal ummeta. Pa treba, braću, moja draga, prvo popraviti sebe, ispravno vjerovati u Allahi, odgojiti svoj djecu, svoju suprugu i onda ispravno vjerovanje širiti u ummetu. Bez ispravnog vjerovanja, braću, moja draga, vjerujte da ne možemo daleko dogurati. Isto tako, Šta mogu ja uraditi? Mogu raditi da budem od onih ljudi koji će početiti od najbitnijih stvari u islamu. Pa ću redovno namaz obavljati. Pa ću zekija davati. Pa ću naređivati na dobro, odvraćati od zla. Nažalost, mi živimo u vremenu kada velik groj ljudi se kako indolentno odnosi prema namazu. U Bosni, u Evropi, zbog bilo kakvih neke trzavice, ne može na džumu, ne može na nama, namaz, bojiće, onakazi će se spojiće, neće spojit, neće klenat nikako, ali je farz da zaradi na faku i tako dalje. Pa znači moramo početi od najbitnijih stvari. Kaže Allah dželešanuhu: "Ellezina im kennahum fil ardi aqamu salata wa atu zekata amaru bil ma'rufi wa nahawna al munkari umur." Oni koji ako im damo vlas na zemlji, šta će kaže Rat? namaz obavljati, zekija odavati, naređivaći na dobro, od znači upozoravaći na zlo. Danas kad pogledate stanje nas, bošnjaka, zbog čega ljudi ostavljaju namaz? Zbog utakmica, zbog serija, zbog korida tako itd. Pa, Braćo moja draga, teško onda očekivati prosperitet, teško očekivati da mi budemo ta generacija koja će doživjeti takve stvari sve dok u nama i među nama ima takvih ljudi. To trebamo rješavati. Imamo stotine i hiljede ljudi u našim komšiluku i naše rodbine i očeva i majke i prijatelja i mi razmišljamo tamo nekoj Turskoj. Tako mi Allah, ako ne može sajati da je to preskakanje stepenica i prioriteta, s takvim ne možeš razgovarati. Isto tako Šta mi možemo uraditi? Možemo, braću moja draga, pokušati maksimalno u granicama ljudske mogućnosti da budemo razlog ujedinjenja ummeta. Svojim primjerom, svojom praksom, svojim ponašanjem, istinskim sljeđenjem sunneta Božje poslanika, ali se datu se nam. Moramo biti otvoreni, moramo biti pravedni koliko je ljudi koji nose bradu, koji su napravili veliki jaz prema drugim bošnjacima koji isto oklanjaju, da ne govorimo prema drugim bošnjacima koji ne klanjaju. I zbog čega? U velikom broju slučajeva zbog sitnica. Kamo sreće da smo zbog krupnih stvari, zbog širka možda nekad ili zbog... Ne, zbog sitnica. Mi smo napravili veliki jaz između nas i našeg naroda zbog dizanja ruku na namazu, zbog amin i tako neki sličnih stvari. Obostrano je to neispravno. Neispravno je zbog toga zatijezati pitanja toliko da se podijelimo i s druge strane ljudi bi trebali da znaju da su to minorne stvari, da ne smiju da budu razlogom da se dijelimo. Ali garantujmo, i govorio sam o tome ovdje baš, vi danas imate ljudi kad tebe vidi samo ništa, ušao si u džamiju, ništa, sam te vidio, ali vidio da ste kratke nogajci, vidio da imaš bradu, garantujem u datom momentu osjeti mržnju, kad vidi ratnog zločinca na televiziji ta mržnja se toliko ne, ne, ne pojavi. Ja, Rab, moguć A moguć, A istina? Da su muslimani toliko pocijepani, da su toliko šetanu dozvolili da uđe među njih, da se zbog fikskih stvari nekad toliko razjedini. Radi nam se o glavi, radi nam se o biološkom obstanku. Pa znači, braću moja draga, da čovjek bude inicijalna kapsla Allaho poslanika, ali se ratu, ja se vam. Hadijsko ih zemlježu imam Ibn Mađe. Ima kaže ljudi koji su ključevi dobra. A ima ljudi koji su ključevi zla. Blago se onima koji su ključevi dobra. Pa budi ključ dobra. Budi ti onaj insan koji će uvijek prvi krenuti prema nekome, poselamiti se, nasmiješiti se, upitace, pod navodnim znacima malo se spustiti na zemlju. Jer smo mi ti kao navodno koji smo shvatili listim. Pa da maksimalno pokušamo, braću moja draga, raditi na jedinstvu umeta, na jedinstvu našeg naroda. Da ne dopuštimo da da šeitan, eh, ovako malehan narod, dijeli po sto nekih raznoraznih podijela. Svakako, teško je, ali treba ujedinjavati narod nikako, ni na kakvoj, organizaciji, ni na kakvom šejihu, ni na kakvim drugim interesima, ljude treba učiti da se je ujedinjavaju na Kur'anu i na sunnetu. I da kada se i raziđu, da im to bude glavni sudija, znači ko je u pravu. Ali svakako, to je nešto daleko, pa čovjek treba da pazi na svoje postupke, da ne daje Bože, ne bude razlogom da se muslimani dodatno podijeli. Šta možemo još uraditi? Možemo, braćo moja draga, ako istinski povjerujemo Allahu džellešanu se oslonuti na Allaha džellešanu u svemu što radimo. Problema koje imamo, kako lokalnog karaktera, tako i na nivo umeta. I reko se na početku na Insan koji svati veličinu Allaha džellešanu. Ve mena tawakkal ala Allahi fa huwa hasbuh. Onda se na Allaha osloni, on mu je dovoljan. Braćo moja draga, Postoje na Dunjaluku neki zakoni, Dunjalučki. Da neko ne pomisli nešto, lo, kažem Dunjalučki, u smislu to su Allahovi sunneti na zemlji. Gdje je prosperitet, a gdje je nazadak. Mora da znamo, znači, da Allah Đelešanu da hoće, preko noći svi ljudi mogu vjerovat, da hoće, može preko noći unisti svih planetu, kun fejekun, budi ono, budi. Ali Allah nastavlja na kušnju, hoće da vidimo kakvi smo ovi vjernici. Fe meni je te oker ala Allahi fehu haasbuh. Onaj ko se na Allaha oslani, Allah mu je dovoljan. Allahove vojske ne zna niko do Allah Đelešanu. Pa je na nama, braćo moja drago, u in teškim momentima da pokušamo u ummetu buditi prvenstveno kod nas, a nakon toga i u cijelom ummetu ovu veliku svojstvo koji je i kako zapostavljeno. Vi danas kad vidite, kad dođu neki teški momenti i negdje neko napiši tamo na internetu, kaže ljudi dovite, zabraću, eh, kaže samo dovite. Taj čovjek treba da počne ponovo u prvi razred preškolski umetev. Samo kaže dovite imal nešto jače od ovi? Dobro, de nam reci šta ima jače od ovi. Ima li nešto jače? Kaži, samo dova. Zato što nije osvjetio šta znači oslonac na Allaha, Đalešanu. Muslimani nikad nisu pobjeđivali brojnošću. Nikad. I kad su imali brojnost i na tu se brojnost oslanjali, izgubili su. Pa je nama, braću draga, i pojenta u životu i naređeno da se mi vezujemo svojim srcima za Allaha. A mi u teškim i kriznim momentima, što nije ovaj pomogu, što nije onaj pomogu, što nije ovaj, mi trebamo sebe i sve ostale ljude u umjetu preispitivati gdje je naš odnos prema Allahu Đelešanu. Isto tako, stvari koje možemo učiniti jeste, braću draga, da mi počnemo svoje životni deftere od grijeha. Jedan od najvećih razloga zašto se u ummetu ovo sve dešava. Ja ne želim da uđem u neke teme se dosta puta nismo neka spremni za njih, ali hoduo sam, braćo moja draga, po velikom broju država islamskog svijeta. I malo sam vam prije navio ovo u Bosni što imamo. Šta god da se ummetu desi, ja sam rekao ima hajra, ali šta god da se desi, mi zaslužujemo mnogo viši. Fe Pa je Allah uzeo i kaznju zbog njihovih greha. Pa znači, vraću moja draga, jedan od najvećih razloga zašto dolazi iskušenja, zašto Allah eh, određene ljude pošalje da ponizu, ponize muslimane, jesu njihovi Fe grijesi. Pa je Allah kažnju zbog njihovih greha. U prijašnjim umetima proširi se jedan greh, jedan greh. U luto, u luta, ali ih se letuje samo, njegov narod se proširio jedan grijeh. Homoseksualizam. Pa ih Allah uništio zbog jednog grijeha. Vi danas imate u umetu sve vrste grijeha. Radi se javno i radi se mnogo. Pa treba početi, braću moja draga, da se čistimo od tih grijeha, a najbolje čišćenje od grijeha jeste teuba i pozivanje ljudi u teubu. Treba ljudima otvorati vrata. Nama znaju nekad prigovoriti, kaže, vi, vi sam pričate o teubi. Po vama se svak može pokajati. Bravo, bravo, to si naučio ekstra. Svak se može pokajati. Svakom čovjeku, bez obzira gdje da je bio i ko da je bio, otvori mu vrata. Optimistično pogledaj na Dunjaluk. Omer radijel Allahohanu došao da ubije poslanika pa primio islam. Vidite danas imate ljudi dođu s njim film protiv Božih poslanika i smijavaju se sa njim i to nakon, nakon mjesec, dva ili tri, pola godine čovjek primi islam. Nikad ne znaš s će Allah, Jeršanu, uzdići vjeru. Pa ljudima treba otvarati vrata teubi, vrata pokajanja, gledati na Dunjaluk optimistično. Imam ošće da je ljudi, ko da, je, ko da im je malo tijesno ako, ako bi još kogod ušao u džennet. Ja Rab, širina geneta, opuhđaju sve nebo i zemlju. Koliko je prostran nebesa i zemlja, toliko je širok džennet. Pa ako nam mi bude tesno, bolan fino nam je tamo pa nek nam bude malo i tesno, strpićemo se. Samo na samo naše storca sedmog ćemo vidt, može li on proći i mi ćemo se po nebesima i u podžennetu voza bez ikoga. Pa znači braćo moja draga, Grijesi i kad se počinu da čovjek neprestano, neprestano, kao što je došlo u nekim predajama, kaže, šeitan ljude uništava grijesima, a oni njega uništavaju te teubom. Pa što više te ubi, što više pokajanja, o tubu ila Allahi džemi'an i svi se Allahu pokajte. Božji poslanik nam je uzor najbolji u svemu tome. Dnevno se kaja u 70 do 100 puta kako je došlo u drugoj rivajetu. Allahu poslanik dnevno izgovara u teubu i stikfar. Stotinu puta. Pa da, vraću moja draga, očistimo svoja srca, da se pokajemo, da okrijenemo novu strancu i da tu energiju takvu prenesimo i na umme. To možemo rati. Isto tako možemo, vraću moja draga, posticati sebe i umet na sabor. Kad se deš se iskušenja, braću moje draga, oni koji su bili u ratu znaju šta znači samo jedan insan paničar. Jedan čovjek paničan može biti razlogom da padne cijeli grad. A jedan čovjek optimističan može biti razlogom da se sačuva mnogo toga. Pa znači treba ljude pozivati u sabor. Tiški moment. Ja sam nedavno pisao jedan članak, možda su neki od vlasti učitali. Ljudi umet u zadnjih možda stotinu godina, ako ne i više, pada, ide dole, non stop je padao. Zamislite da jedan kamen se kotrlja stotinu godina i sad ti neko dođe preko noć kaže ja hoću da taj kamen godine bude na vrtu ponovo brda. Ne može tako mi Allaha. Moramo biti spremni da trpimo sad ono sve što se onaj kamen kotrlju, mi, mi ga nismo željeli zaustaviti. Moramo biti spremni. Sunneti Allahovi na zemlji odbijaju da se stvari preko noći popravi. Da ih je iko ko popravio preko noći, poslanik bi ih popravio preko noći. 13 godina u Mekki poziva. Ne mogu se stvari popraviti preko noći. E sad taj popravak, braćo, maja draga, nemoguće, mora nositi sa svom žrtvu. Mora nositi sa svom sabur. Mora nositi strpljenje mora, nemoguće je, vraću madraga, drugačije da, da ajde da kažemo, po, po ovodunjalučkim zakonima koje Allah i Želšanu postavio na zemlji. Pa znači sebe posticati na sabur, na strpljenje, optimizam i širiti takvu pozitivnu energiju u ummetu. In nema jufe sabirune uđurahom bihajrihi sab. Oni koji budu strpljivi, bit nagrađeni bez polaganja računa, bit će nagrađeni nagradom koja nije spomenuta. Allaho poslani kaže, kada se dođe nasudnji dan, pa kada oni koji nisu imali iskušenja, vide kolike nagrade imaju oni koji su bili iskušeni na dunjalku, kaže, poželjet će oni tada, ali gotovo, da su njihova, kaže, mesa čupana klještima. Sad mi ne trebamo glavom lupa, u zidi i da, dajmo nekom klješta, da te udarat neku u glavu da nas malo... Da mi proizvodimo iskušenja, ali kad već dođu iskušenja, a ona moraju doći, neminovno, nemoguće da se stvari popravi preko noći, zaboravite to, na tom putu mora biti žrtve i braćo. Mora, ona je ko to ne može shvatiti, nek ide i nek pokuša preko noći popraviti. I vi znate šta mi trpimo, svi generalno trpimo, od takvih razmišljanja usijelanih glava koji hoći da popravi stanje preko noći. Ljudi koji ne uvažavaju sunnete Allahove na planeti na zemlji. Ibn Tejm je rahmetullahi alihi je postavio jedno veliko pravilo. Vi pogledajte danas u muslimanima i muslimanskim zemljama koliko je nepravdi. Kaže Ibn Tejm je rahmetullahi alihi Allah će pomoći nevjerničku zemlju koja je pravedna. A da će da, da se sruši i da bude uništena muslimanska zemlja koja je nepravedna. Gdje je danas pravda? I zato ne treba danas čudi što se ništo ruši. I na tom putu mora biti žrtve, mora biti sabora. I takav, takvu energiju trebamo širiti u ummetu. Isto tako, vraću moja draga, možda je to trebalo staviti na prvo mjesto. Šta možemo uraditi mi za ummet? Možemo se istinski mi, prvenstveno mi, naše porodice, naša djeca, vratiti Kur'anu pa onda tu ideju širiti u ummetu. Evo uzmite danas... Pričam li ja nešto iz Havi, pričam li nešto iz kosmosa? Koliko imate ljudi, bošnjaka, muslimana koji sam znaju čitat Kur'an, samo čitat, ne da razumiju, samo kaže prošao sam sufaru, evo dajde nam čitaj. Garant nisu preko 5%. To su oni koji sam znaju čitat. A šta misliš taj koji čita, da li razumije išta? Koliko zna bošnjaka arapski jezik da razumije Kur'an? Koliko smo puta mi Hatmu učinili na bosanskom jeziku da znamo šta u Kur'anu ima? Koliko puta sam svojim ušima slušao kad mi brat nešto kaje? Pa to je nešto kaj ili ajet ili hadis. Ne da je Bože da je Buharija tako obilježio hadise po tvom tom nahođenju. Kaj nešto je? Ja znam kaj nešto je, ali nisam siguran. Ili ajet ili hadis, ali kaj nešto sigurno. Ja, rab, poglajti tog znanja. On ne zna šta je to. Dobro, ako je ajet paša, može biti da je derogiran. Ako je hadis možda je daif, da ti sad njemu kažeš evo, ok, prihvatamo da je to neki širijetski dokaz, ali hajmo malo dalje otići. Citiraš nam ajet koji možda je derogiran. U meni došli jedne prilike, ja bi u jednoj našoj susjednoj zemlji i jedan brat mi priđe, kaže širim tako u naselju gdje ima ljudi koji nisu muslimani, kako da se ponašam? Kako še rekao ponašati? Normalno, fino, sa njima, kako ste, pomozi, nešto što možeš dati neki poklon. Uf, kaj neki dan sam bio kaj s nekim ljudima, kažu ne, ne, ne, to haram, moraš biti namrgođen, moraš biti ljuta, kod džek, koga možeš udari. E to je, kaže tako strašno ponašali. I kaj citirali mi ajet jedan, pa znam reko da ste citirali, ali niste citirali ajet u pravo mjesto, na pravo, u pravom vrijeme. Pa ljudi ne znaju da imaju ajeti koji se odnose na vrijeme rata, a imaju ajeti koji se odnose na naš odnos prema nemuslimanima u vrijeme kad nisi u ratu. Nema, u je sve na kamaru. Pa znači to je naš odnos prema Kur'an koji nešto je. A je ti li Hadijs? Derogiran, derogirajući, ma ne znam ništa. Hadi, pa dobro, ko je Hadijs? Kakav, vjerodostvo? Apokrifan čovjek, Maš ljudi koji nesmi smije. Meni došao čovjek kaže, tako kaže, še radim, Smijena mi pada, dođem kuću od Ikindije. Umoran, umoran, umirjem od... Al, kaže, nesvijem spavat do akšama, ima onaj hadijs ko legni nakon Ikindije. ustani i lud nek nekrivi nikog osim sebe. Ja, kaže, sebi krijese, postavim podoć i da postanem budan kaže. Ne mogu, umoran, rekao hadijs apokrifan. A ja, rabkaj, hvala ti gospodaru. Znači, čovjek, nešto je, kaže, nešto je. Da li je hadijs, da li je ajet, ne, nešto je sigurno, kaže. To je naša vjera, to je naše spoznavanje vjeri. Je ste vidu čuo ikad ljudba? Koliko sam ja puta to čuo. To je naš odnos prema Kur'anu. Laqad anzalna ilejkum kitaben fihi zikru kuma fala ta'qilun. Mi vem vellu knjigu kojom je slana vaša. Hoćete se upametiti? On radi Allahu ono prenosi hadis Muslimu, čuo sam vašeg poslanika da kaže: "Allah ovom knjigom uzdiže jedan narod, druge ponižava." Shodno koliko budeš ti Živio s Kur'anom, toliko će te Allah uzdići. Koliko ti Kur'an zapostaviš, toliko će te Allah zapostaviti. Kako pojedince, tako i jedno društvo. To su, braću moja draga, Allahovi sunneti na zemlji. Formule koje je nemoguće promijenuti. Uomen aradan zikri fe inne lehu ma iša tendanka. Ko okrene glavu od knjige moje teškim će životom živjeti. Ma ti pričaj šta hoćeš. Okreni glavu da Allahove knjige. Živjet ćeš teškim životom i završene stvar. To su vi sunneti na zemlji. Pa braću, moja draga, da radimo na afirmisanju Kur'ana u ummetu. Jesam li poduću ikoga sufar? Jesam ikoga podstakao, podstakao na neku aplikaciju koja ima na njoj tefsir, učinje Kur'ana i šta sam uradio ja kad je u pitanju ummet na afirmisanju Kur'ana? Sam išta uradio. Aj, pa šta ću ja raditi? Lakše mi je svijet jer do ga nakritikovati. je puno lakše. Šta jedan čovjek može uraditi, tako mi je Allah, šta jedan čovjek može uraditi. Neki dan sam, ne znam koliko imam vremena, kratko ćemo. Pričao nam jedan ših kad smo bili na studijama. Ne bih da spominjem sad jedan moment, pošto nije za kamera, ali uglavnom u jednoj pokrajnoj sajude iskarala bi je bilo veliko neznanje, veliko neznanje. Debraću taj telefon, ako ga ne znate u gaspon, nesete meni, ja ću. Bilo je veliko neznanje, on je navio, navio jedan primjer koji ne možete povjerovati da je takav. Pa jedan ših odlučio, kaže idem tamo u tu, hožda vam kažem šta znači, treba nekad posvijetiti vremena i treba jedan čovjek da uradi mnogo posla. Pa jedan veliki alim svoj život uvakufeo i kaže idem u tu pokrajnu, tamo ću živjeti da pokušam nešto popraviti. Pa je otišao kao trgovac. I otvorio neku malu prodancu i lagano ono da se miješa malo s narodom, ljudi kupuju, on sa njima razgovara, lagano, par godina samo u prodanci radio. Ne zna se za njega da je alim, veliki alim, ših, veliki alim. Prošlo par godin on kaže ljudima, ima li ovdje kod vas kakvi je ulemjet? Džehl, ja da vam ispričam ovu priču, kakav je džehl, rekli bi nemoguće. To ni u indijskim, ni plemenima dole, gdje ljudi još ne znaju za, za komunikaciju, nima takvog neznanja. I kaže, on ima dole veli neki šej, tu nam je glavni, uči se kod njega, veli ja bi da idem kod njega učiti. I on svesku i olovku i lagano, vremena i vremena kod tog šeha sjedio i učio. On pametni oče, 100 ja sto puta, ali sjedi i šuti. E kaže, tako je išlo, oni učili kod šeha i jedan dan je neko šehu postao pitanje, šeh ne zna odgovor. Kaže, šeh njima veli da neko od vas nije kad negdje nešto pročitu na tu temu. Ma, koče pričita. Ne znaš i ne zna, zna niko. On ono komalo stinoveli, ja nešto malo znam, ali veli ne mogu ja pričat, prešejom nema teorije veli. Amateri, ma ne mogu veli, kako ćeš ja pričaš shej, tu nemoguće veli, on je naš shej, shej veli, moraš da vidimo šta znaš, reci da podučiš nas. A čovjek enciklopedija veli, e to pitanje, onju ima 4-5 mjeseci, pa svaki ima dokaze, odgovor prvi, odgovor drugi, ovo prvo, ovo Oni se svi ukočili, ovo je najjače mišljenje, oni skontali šta je, koliko je sati. Sad ovi učenici odvog šeha, poslije dersa njemu i kažu, hoćemo mi od sutra da imamo dersatovu, kod tebe, sad prelazimo kod tebe. Ma jok, kaži, nema teorije, dok šeš je živ, kod njega učimo. Pa oni sa njim, kada je tu, ima jedna verzija, ali... Ne mogu ja, veli, ništa bez dozvoli šeha. Pa, veli, je samo problem da šeha dozvoli? Pa, veli, ja bi šeha ne bi ništa uradio, nema teorije, meni je on je meni kapak. Oni je šeha, veli šeha, vidio čovjek ima znanja, ali on tebe toliko poštuje da on neće da počne nikakav ders bez tvoje dozvoli. E, veli, je to rekao, počet će ders dersom u mojoj kući, ga držati on. Pa je kaže taj şey počeo raditi danas u toj pokrajini nema ni jednog čovjeka koji je u sudnici glavni sudija nema ni jednog imama koji vodi glavni mesdžid a da to sve nisu njegovi učenici da je čovjek napravio preokrp pazite, to godine prolazi pa znači treba brać moja draga strpljenja da, šta je šta smo mi uradili šta smo šta smo uradili za pojedinca šta smo uradili za ummet Možda tako mi Allah ne želim da se falim, ali pogledajte, mi smo prije par dana pokrinili jednu akciju za jednu sestru jer se kupi stan. Za heftu dana smo skupili 100.000 maraka. Tako se mogu skupiti pare ako Bog da i za školu Kur'ana. Tako se mogu skupiti pare za mnoge druge haili projekte. Ali treba inicijativa, treba neko pogura, treba da, da neko gori za neki projekat. Ma lakše mi je sjediti kod kuće 3G za Marku. Ga uključim danas cijeli dan paša 30 maraka 30 dana i perijem od Erdogana pa naniže pa naviše pa lijevo pa desno. To mi je puno lakše nego da ja radim šta sam ja uradio za ummet. Pa da braću mani draga počnemo razmišljati o sebi. Šta sam ja uradio za ummet kada je u pitanju Kur'anu? I na kraju... Mora da znamo, braću moja draga, da je srž Islama pokornost Allahu Đelešanu, njegovom poslaniku. Koliko stvari vidimo ni u našim životima, u našem društvu, ljudi su daleko odvjeri. Pa treba, braću moja draga, da, da prvo izgradimo sebe. Možda ćemo sljedeći put vidjećemo govoriti o poslaniku, o odnosu a sahaba prema poslaniku. Boži poslanik uzo od Asaba prstin i bacio ga. Zlatni prstin. Boži poslanik odšao, kažu Asabe, uzmi prstin, stavi u džep. Ne smi se nosti na ruci, ali džep. Dadni ženi. Kaže, ne bi da uzmijem taj prstin nakon što ga je Boži poslanik bacio. Pogledajte kako su oni uzimali vjeru. Asab dolazi kod Boži poslanika, ali se lako sam, iako tu nije sunnet. Vidio Boži poslanika da mu je raskopčana košulja. Kažu, prenosioci Hadisa, nikad, kaže, više, on i njegov sin ljeti i zimi nisu vidjeli, kaže, osim da im je raskopčana košulja. Samo jednom vidio poslanika da mu je raskopčana košulja. Možda poslanik nakon je raskopčao košulju. Čita živatiš je nosio raskopčanu košulju. Kaže, enes rad jala o taranhu, jedne prilike smo jeli čorbu, pa sam vidio da boži poslanik po čorbi traži tikvice, tikvu. Ja sam, kaže, autoglatski zavolio odmah tikvu. Prije nisam volio, dok sam vidio poslanik voli i ja volim kaž Tako su oni živjeli, tako su se pokoravali. Sufjanova čirka, supruga Božijeg poslanika, Umu Habiba, došao njih otac kod njih u kuću i hoće da sjedne na šilte na kojim sjedi Božji poslanik. Kaže, ona sačekaj, sačekaj, kada tu smotam, kaže, ja ne znam da li je zadovoljan Božji poslanik da ti sjedniš kada na njegov šilte. Kaže, počer čirić, ja sam ti, babo ja ne znam kaj je, da li je poslanik, zadan, eto kaj je svjet tu na zemlju. I još mu još, ne bih da vam ja sada govorim šta moram, jer kaži ti si mušnik, ti si neđest, nečistka i ne može ti svjeti na poslanik odjeći. Pogledajte njihov odnos prema vjeri, njihovo prihvatanje. Mi danas kad nam dođe neki propis, e, dobro, to sad znam, ali idem zati ja nekog drugog daju da vidim ima li tu ikakve verzije. Meni malo, malo neko dođe, kaj, pitao sam trojcu, četvorcu, de, da vidim šta ću ti reći. Nešta ja ti ne govorim, paš. To je problem u ummetu da ljudi tragaju dok mu neko ne da dne odgovor koji njemu paši. Nađi neko ko mi najviše vjeruješ i koji je najjučeniji. Njega pita i spusti slušalcu i potom i radi. Pa znači, vraću moja draga, istinski povratak, Allahu Đelešanu istinski povratak sunnetu Božih poslanika, alihi salatu wassalam. Ja, eyjuha, l-ladhina, amenu, isteđivu lillahi, walir rasuli, iza da'akum lima juhyikum o vjernici, odazovite se Allahu, odazovite se poslaniku kada vam nešto naredi u onome što će vas juhjikum, u onome što će vas preporoditi, u onome što će vas oživjeti. Braćuma draga, na kraju ovog našeg druženja Allahu poslanika, sala, u najtežim momentima bio je optimističan i mi treba da budemo optimistični. Bez obzira koliko je sada jaka tamo Kao što se kaže onim izrekama, najjača tama je pred zor. Pa što je veća tama, zora je bliži. Ali ne treba samo sjediti s ruku, već treba svako od nas da počne i da vidi šta je uradio za ummet. Počevši od sebe, naš odnos prema Allahu, prema poslaniku, prema Kur'anu i u svim drugim nekim segmentima da počnemo od sebe. Molim Allah, Jeršam, da nas očisti na putu istini. Molim ga Subhanu Taala da pomogne našoj braći muslimanima mak gdje bili. Molim ga Subhanu Taala da nam oprosti grijehe grijehe i da nas uvede u džennet. Amin. Subhanak Allahumma bi bihamdik ashhadu an la